Doina Sfintei Cruci, Doamne, Sfântă Crucea Ta, ca o poartă am văzut-o, Când extazul ne purta, cum un neam pentru vecie, ea cu grijă alegea. Doamne, Sfântă Crucea Ta, ca o roză de petale, gândul nostru deschidea, ca să ne sfințească taina, care în ea se ascundea. Doamne, sfântă crucea ta, ca o cale printre vise, de extaz ne conducea, ca să ne arate calea și lumina ta din ea. Doamne, sfântă crucea ta, ca o carte a vieții, sufletul ni îl deschidea, ca să adun în ea tot Sfinții și împărăția ta. Doamne, sfântă crucea ta, pentru pruncul sfânt din noi, ca lumină se aprindea, fiindcă astătea cuvântul care lumea o crea. Doamne, sfântă crucea ta, ca o taină pusă în soare, o lumină o îmbrăca, să ne dea veșmânt de aur pentru sfânta nunta ta. Doamne, sfântă crucea ta, porțile trecute în urmă, ca în vis le aduna, fiindcă ea era și cheia care ni le deschidea. Doamne, Sfântă Crucea Ta, răstignitului din noi, ca o ușă îi părea căci plecase heruvimul care în taină opădea. Doamne, Sfântă Crucea Ta, pune în gândul nostru șapte despre Sfântă Slova Ta, ca să ne trăim destinul care ne l-ai dat prin ea, Doamne, sfântă crucea Ta, ne-ai deschis o cale în Tine și s-o facem negrăbea, fiindcă în urma noastră pentru răi o închidea. Lacrimă pentru taina muceniciei, Doamne, cel ce cu dor, cetele mucenicilor le înarmat, Învață-ne crucea neamului nostru să o purtăm, pe tine cu dor să te urmăm și lacrima durerii să o vărsăm.